Sələşək Rəhəmə allah, İmam Ahmed, ehl-i sünəvəl-cəməliyyənin etkadının üsullarından bir də buyurur ki, ilin birinci qayda, Vəl-iymənu bişefaəti ilnəbi sallallahu aleyhi və səllələm Ve biqvmin yəkhrucuna minəl nəri bərdəmə və səaru fəhmə feyüqməru bihəm ilə nəhrin alə bəbi l-cənə kemə jəəf l-əsər kəvə Allah. Və kəma şə. İnnamə məhlobu l-imanın və təsdiq, imanın bih və təsdiq bih. Sonra Şeyx rəhməhullah şəfaət məsələsinə toxunur. Yəni Əl-Usnəni və Əl-Cəmaət da biri də budur ki, əsaslanma peyğəmbər sallallahu aleyhi, günü şəfaətə iman gətirmək. Bu şəf birin ziddidir. Yəni iki Birin əksidir. Və islahi mənadı isə Şəri mənadı isə yəni Yə özü və faydalanmaq üçün Və ya zərəri özündən Uzallaşdırmaq üçün Vasitə tapmaq Şəfaə Şəfaət vasitəçilikdir Yəni şəfaətçi Vasitəçilik edir ya ona xeyr verməyə kimi ki ya da ondan zərəri uzaqlaşdırmağa və Peyğəmbər s.ə.vələ şəfaiyyətçidir qiyamət günü, inşallah və hə, hə. və və ümumiyyətlə şəfaiyyət mövzusu şəfaiyyət iki növdir. var ansı ki sabitdir, sabit olan şəfaiyyət Aleyhisselam e, Sabit olan şəfaiyyət Hansı ki e, Quran, sünnədə və sələfin Sözlərində gəlib Sabit olan şəfaiyyət Və həmçinin e, Şəfaiyyətin e, Və sabit olan şəfaiyyət Kimləri olacaq? Əhli-təvhidə İxlas əhlinə Və biz bilik ki, şəfaiyyət ən nə üçün Qiyamət günü. Və həmçinin ən böyük şəfaətçi peyğəmbər sallalləyhü əleyhi və səlləmə. Ona deyirlər uzma. üzmə. Şəfaətül Bu şəfaət də peyğəmbər sallalləyhü xassıdır. Başqa peyğəmbərlərə aid bu. Xassdır bizim peyğəmbərimizə. Bunun nə mənasıdır <gülüyor> bu şey? Böyük şəfaət, əzəmətli. <gülüyor> Çünki necə şəfaət hədisində gəlir? Gəlirlər adam əleyhisselamın yanına Adəm əleyhisselamdır mənə öz nəfsim, mənə öz nəfsim Gəlirlər sonra Nuhun, sonra Musanın Musa deyir mən Mənə əmr olunmamış Kafir öldürdüm Dünən Qeyd etdiyi dərslə Və onun cavabını verəcəm Və sonra gəlirlər İsa'nın yanına İsa deyir nəfsim, nəfsim Sonra gəlirlər Rasul sallallar yanına Və rəsul sahəsi şəfayətçi olacaq və, və bu şəfayət xasdır şəfayatul uzma deyirlər və burada şeyx rəxməkullah məsələn buna dəlil gətirə bilərsiniz bu ədisi əbu xureyir rivayət ilə bu ədisi şəfayət ədsin ə, həmçinin ə, təbii ki bu şəfayəti inkarlayıblər inkarlayanlar kimlərdir? möhtəzillərlə xavar işlər çünki şəfaat hədisin əhl-i sünnə və cəmaa həmişə bu hədisi Peygamber s.ə.v əhl-i sünnə və cəmaa həmişə möhtəzillərlə xavar işlər rədd üçün bu hədisi gətirirdilər çünki bu hədisdə göstərir ki Peygamber s.ə.v hətta öz ümmətindən Böyük günah sahiblərinin də Şəfaiyyətçi olacaq bəzilərlə Və bəzi əhlusun sələflər həmişə Müxalifləri rədd üçün gətirirdilər Və həmçinin Şəfaiyyətin növlərindən Peyğəmbər s.ə.v Bəzi qəmlərə şəfaiyyətçi ilə edə Yalnız ki, o qəmləri həm Həs səvabı həm günahı birdir Peyğambar sazı şəfaiyyətçi olacaq Səvabı artacaq Girecəklər cənnətə Hansı ola bilər, onlardan bəziləri cənnləmə girməli Bu da şəfaiyyətinin övləndəndir Və həmçinin şəfaiyyətinin övləndən Peyğambər s.ə.v Cənnətə girən üçün də Bəzilərinin şəfaiyyətçi olacaq Ki, cənnətdə mərtəblər daha da yüksən olsun Yüksək olsun Şəfaət növlərindəndir bu da. Yəni bu onu göstərir ki, ola bilər insan cənnətdə olsun, və lakin ona da şəfaət oluna bilər. Pəmbas olsa şəfaət ola bilər. Dərəcəsini altırmaq üçün. Həmçinin şəfaətin növlərindən və bir dənə bu şəfaəti mütəzəllər qəbul Bir dənə bu şəfaəti sizə xəbardırsa yox, bu mütəzəllər qəbul ki, bəli, pəmbas olsa şəfaətçidir ki, cənnətdə düşənlərin cənnətdə dərəziləri yüksək etsin. Amma o bir işlərin çünki möhtəzilər də xaricdən bir dilə ki, cənnətdə və ya böyük günah sahibi bir də cə cənnəmə düşənlər, heç vaxt cənnətdə düşməcəklər, heç vaxt, dardır. Həmçinin şəfati növləndən, deməli, bu dördüncü növündə möhtəzilər yəni, müvafiq olublar bu şəfatiqdə, ki, cənnətdə dərəzilə artırmaq bu şəfatiq təsdiq edibl Həmsinin şəfahəti növlərindən Həsabsız cənnəti girmək Necə ki, məsələn hədisdə gəlib 70 min nəfər Həsabsız gericilə cənnətə Onlardan Birini biz tanıyırıq O qarşı O qarşıdır, çünki Allah oh, peyəmi, bəs azbədisi deyəndə O qarşıdır ki, yarısında mən də onlardan olmaq istəyəm. Dedi, sən olardansan Sonra obrisi qaldıq, qaxtı mən də O qarşı keçdi səni Biz bilirik ki, 70 mindən biri O qarşı da obrisi də bilmirik Həmçinin şəfaiyyəti növlərindən ə, Həmçinin şəfaiyyəti növlərindən Cəhənnəm əhlində olan Müşrikə Şəfaat edilməyə ki Bir az əzabı yüngül olsun Bu da xasdır Çünki kafrə şəfaatçiliyə olmaz Və ya bu bir adamadır O da Allah-u Teala izni ilə Abu Talibə Abu Talibə peyğəmbəl Şəfaatçiliyə bir dənə şeydə qəbul olacaq ki Cəhənnəmdə yüngül azab vericəyə ola Əbədiyyən Necəsəl Müslümdə gəlir Ayaqlı altı közdür beyni qanıyaca. Bu ən güngülüdür. Aydındı? Beyni qanıyacaq. Ə Təbii ki bu ancaq ona aiddir. Əbu Talibə. Başqa məşhur kəflərə aidd deyil. Əlbəttə. Əl-Binavi Öz valdəni çənnəmli idi. Kamera sasını. Əbədiyən. Çünki dedi ki, özü deyib, həmdə Biri yaxınlaşdı ona sabələrdən, dedi, atansı vardır, soruşu, dedi, aton cəhənnəmdədir. Sonra gördü ki, bu adam köyrəldi belə, getdi. Çağırdı yana, dedik, gər bura, dedi, atan da, aton da cəhənnəmdədir. <gülüyor> <Ha. gülüyor> yəni, orada qovunçuluğun azaldan döyür ki, sən filan ki zaxtıksan, sən əmsi ol, filan ki zaxtıksan. Hələ şey o. <gülüyor> haq, <gülüyor> haq? <gülüyor> haq təbii ki, çatmışdır. Haq çatmışdır. Haq yəni, bizim peyamber salsın, gəlməni istəyirəm, sən götür peyamber salsın, e, atasın. İbrahim ə.səlamın dinində olmalıydı o. Lakin dönmüşdürlər. Dönmüşdürlər. Lakin düzdür, İbrahim ə.səlamın dinindən bəzi şirə qalmış şəriyyətindən. Məsələn, həccə eləyirdilər. Abu Cəhil, Eca Cəhil həccə eləyirdi. Həcə Abu Ləhəbdə, və s. Aydın da olaramış Vələkən hədciliyi fayda vermədi Hədciliyi fayda verməz axı Aydındır Əskilərlə yaxınlaşan Allaha Hədc fayda verməyəcək Hədc, nədir namaz, nədir və s. Nəcə edisən də Allah-u tələr, və Allah-u tələr, şəxafə Fayda verməyəcək Əgər ehtiqadın olsa ki, mən onlara Mən onlara Bütlərin vasitəsilə bu Əskilərin, heykəllərin, ağacların vasitəsilə yaxınlaşıram Fay Nəcis Allah Subhanahu verir. Fəmatan fəal şəfaati şafiin. Müddessir surəsinin buyurur ki, şəfaət vermək istəyənlər də şəfaəti fayda verməyəcək. Yəni müşriklərə, kafirlərə. E, Həmçinin şəfaətin növlərindən e, icazə verilməyi ki, bütün möminlər ki, cənnətə girsinlər. Təbii ki, mömin cənnəmmdə qalmayacaq. Cəhənnəmdə İnşallah mövminlər qalmacaq Müsəlmanlar Müsəlmanlar <gülüyor> Bir də ola bilər o Peyğəmbərlərin qövmələri hansı ki İman gətirmişdə olara Özürünün, Tohid, Öz ki Ola bilər Onların asilləri də düşsün Lakin e, Deməli e, Sonra düşün cənnətə Çünki cənnət 120 dən səhvdən ibarətdir əhalisi və səhvin də uzunluğunu Allah bilir, nə qədədir. Onun 80-i bizim ümumiyyətindir ki, 40-ı isə bizdən qabaqçıləri. Elə də 80-i bizimdir. İnşallah, lə illə illə deyib qəbul edən cəhənnəmə düşə bilər. İnşallah gəlir. Gəlir ələm. Gəlir, asfallahı axırda, asfallah, axırda gəlir. Mömin ola bilər düşdün cəhəndimə Təqvəli yox Baxır mömin necə deyirsən Ola bilər insan möminə belə lügətli mənada iman gətirəndir Vay şəri mənada Aslı ki mömin təqvəli inşallah yox inşallah. Lakin Allah Elm Allahın yanındadır Allah bilir Biz fəqət hökum verə bilərik ki hə, Biz deyəməliyik bu dünyada ki Ahirətin hökümünə ki Ha bu cehennemli idi Hətta kafirə diyəməsən o cehennemli idi Çünki Allah biləyə, bəlkə ölən vəxtə tövbə elədi Görməyəl, cehennemə görməyəl Yuham layıdı cehennemə görməyə Lakin görməyə o dəmədə o girməyə içəri Haa, gör, hamı görəcəyək, hamı? Körpünün Körpün üstünün Körpünün üstünün kəsəndə, haa O hamı ha görəcəyək? Ha? Ha, bəli ha. Deməli, sonra e, həmişə şəfaətinin növləndən böyük günah sahiblərinə şəfaəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və e, Təbii ki, şəfaət Peyğəmbərlər, cəsal-i siddiqlər, şəhidlər şəfaətçi olduğu ilə. Alex, e, ərhamukullah, alaykum salam deyirəm. deməli, həmçinin salihlər şəfaətçi ola biləcərlər, alimlər Şəfahatçı edəcəyir inşallah Hı. Və deməli Şəkinci növə yansıdır Kəbar əhlinə şəfahati Peyyambar salsın Ki cəhəndəmdən çıxsınlar Cəhəndətə girsinlər Kəbar, böyük günah sahiblər Nası ki cəhəndəmdə edirlər Şəfahatçı edəcək Peyyambar salsın Cəhəndətə çıxır Şəfahatçı Və bunu xəbar işlərinə Muhtaz ilə Xələşdən Mohtaz elə ki, əgər cəhəndəmə girdi, qutardı, daha heç vaxt çıkmayacaq oradan, əbədi gəndir Təbii ki, gəlib hədislərdə də İmam Əhməd və Buxaridə və qeyriləndə axırda, axırda Allah s.ə.vədəcək, heç şəfaa etsək Sən kimi şəfaa biz onu baxışlayacaq və deyəcək ki Ya Rabbi icazı verməni nə şefaətini edin kim La ilahe illallah deyib və Allah s.v. deyəcək ona bəs La ilahe illallah kim deyibsə cəhənnəmdən çıxardın cəhənnəmdən çıxarılacaq kim La ilahe illallah deyibsə mənasın bilməkələrə <coughs> təbii ki, söhbət gedir müsəlmanla <mimicil Olympics> Ələl-ləl-lələ deyən müşrik olubsa yox Çünki müşrik Sövbək edə ləl-lələ müşrik olmayıb Lakin böyük günə sahib olub Və ya başqa ona yorga, Onlar inşallah çıxacaq ilə Nəcə rivayət eləyib Yə ja, başqa hədis gəlir burada Kıyamət günü 3 Üç qəsim adam şəfasiya olacaq Peyğəmbərlər, alimlər Bir də şəhidlər Lakin bilməyəcə rivayət eləyib Uydurma hədis O, yenə başqa hadisdə gəlib ki, bəli, şəhidlər alinlər şəfaətçi olacaq elə. Və həminsinin başqa hadisdə hətta gəlib ki, mələklər də şəfaətçi olacaq elə. Və deyir ki, Allah Subhanahu taala deyəcək, mələklər şəfaətçi olacaq və sonra peyğəmbərlər, sonra möminlər bir dənə Allah təala qalacaq axirtdə. Allah Subhanahu taala da götürəcək cəhənnəmdən bir oğuç q və çıxardacaq və o qvm heç bir dəfə də xeyriş görməmişdilər heç bir dəfə də xeyriş görməmişdilər və Allah s.ə.və rəhmətidir çünki 100 dənə rəhmətdən birini verib özəyik, yayıb hamımızdan aslında 99 dənə ondadır hamısı şefaatçilə edəcəyi kutardı sonra Allah s.ə.və əlin sallacaq cəhənnəmə və bir oğudan götürecəyik qovmudan və onlar heç vaxt xeyl eləmiyiblər və şeyx Hüseyin bunu yəni bu hədiş sahikdir ya muslim rivayət edib şeyx Hüseyin ki şeyx bəs bu nədir, bu nə sözdir, heç vaxt xeyl eləmiyiblər yəni ola bilər şeyx dedi ki rəhimə Allah ola bilər ki, müsələmə Allah heç vaxt yaxşı iş görmüblər, salih iş, əməli salih olmüblər Allah bilər Rəbb biz dedik ki ə, Bunu kimlər inkarlayıb? Mövtəzillərlə Mövtəzillərlə xabaricilər Lakin iki, ikinci növ şəfayətin ə, Bu, axirətə aiddir İkinci növ isə Hans ki, qadağandır O da şəriət deməyən Yolla Şəfaiyyətçi tapmaq Məsələn qəbiri hansısa Siz bizdə adlandırırlar Məsələn bizdə vələtdə bu saat Hansısa qəbir Nədir-nədir bir az salih insan olub Ölən kimi o ibaditkarı döndərlər Və deyirlər ki O bizə şəfaiyyətçi olacaq Bunlar özləri özlərində deyirlər şəfaiyyəti Çünki Şəfaiyyət Şəfaiyyət məsələsində Üç dənşərt var Kim qiyamət günü şəfaat verəcək üç dənə şərtdən sonra verəcək Ən birinci ə, Allah subhanətə aleyhənin razılığı ki o şəfaatçiliyi etsin Bu bir Allaha razılığı ki kim şəfaatçiliyi olacağı Allah subhanətə razı olmalıdır ondan İkinci O şəfaat verən kime ki şəfaat verəcək Allah təala ondan da razı olmalıdır Ki ona şəfaat versin Üçüncü də Allah təala izni Yəni hələ böyle olmuyor ki, ha sen mənimla yaxşıydın, Oturmuştur bir defa hardasa, gəl, gəl kes bu tərəbizim tərəfə. Hələ də Yəni kim gəldi, mən sənin şəfarət edirsən, şey yoxdur. Kim şəfəyət Nə? Hə? Allahın izni. Allahın izni. Bu neydi şərtlərdir ki? Haa, şərtlərdir, şərtlər. Dəlillərlə yasaq da, Necim suresi 26 bəqərə 255 ayətəl kürsi. Nec hə? Necim 26. Taha 109. Enbiya 28. Taha 109. Enbiya 28. Bağara 255. Enbiya 28. Şəhrazad da Alixan, gələr az Allah tana razılığı ilə. ona şəfaət verirsin. Reyan Allah tana izni. Heç tamaz, fərqi yoxdur. Sən 3-cü, gətir. Allah tana izni. Və təbii ki <coughs> müşriklər ki, ibadət edirlər müddətsir 48 və Yunus 18 az, Yunus 18-i təbii ki, müşriklər ibadət edirləri elə zənn edirlər ki, olaraq qiyamət günü şəfaiyyətçi olacaqlar lakin, heç nə olmacaq onlara əksinə o bütlər, o qəbirlər qalxıb deyəcəklə, öyrülər ki, əhə, biz sizə belə şey edmişik gəlim, bizim dalımızla Çünki Abu Cahal dedi, Abu dedi ki Yunus 18'i dedi. Ne diyor orada Yunus 18'de? <gülüyor> hmm. Yunus 18'de... <gülüyor> Onlar Allah'ı koydu, özlerine ne bir xeyir, ne de bir zarar verebilen, bir sere ibadet edir. Ve bunlar Allah yanında. Bizdən ötürü şəfaat edənlərdir deyirlər. Görürsən, Yunus 18-də. Bir şey verirsen, ...və, və sonra nə deyirlər, sonra nə deyirlər? Deyir ki, Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Həsə, bəs hə, bəs tamam. Deməli və bələ. bu qəbirə ibadə etməyənlər elə zənn edirlər ki, onlar Allaha on vasitəsilə götürsələr daha yaxındır. Və Allah talar tez eşdir orada bu tərəfdə yaxşı eşitməyir göl ki, razıbillə, orda yaxşı eşitir onun görə o, həmçində məsələn, görürsən o o hara ki o ziyaret olunmur onun ətrafında məsələn mahnu olmaz günah eləmək olmaz, yalan danışma olmaz, söhüt danışma olmaz həsqət çəkimi olmaz, Biz, inci yerdir o <gülüyor> elə ki, qəvrsanlığı çıxırlar Hər şey ola, yaxşı bəs Allah onun üçün atdı orada. Məsə Allah hər yanda eşidir axı, onun üçün atmır. Görürsən necə? Köran rəqidə. Aksun, Təbii ki, o cür etiqat problemdir. İnsan həm bir şey gərək, niyyətlə suflərdə var belə şey, onlar şeyhlən elə baxışlar, şeyhlər elə baxırlar ki, şeyhlər eşidir. Ola görürlər, ədə bir də birinlə danışan ki, bəs belə demə, eşidir və şeyhi də neçik uzaqda idi. <gülüyor> <Ha. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belə bir hadisə olub ki, belə bir keçinin qalınında deyirdik ki, məsələn, tüb, balası var, başı aldı, əyəqləri qaladı, əqləri qaladı, əqləri qaladı, bir suqa, onu necə başa düşürəyik, nədir? Yox, bir sən Çox var bu legendalar Bu nağıllar Çox var cəmat Yox cəmat Cəmat deməli Cəmat çox var Cəmat Birinci belə xəbərlər Kimdən götürülməlidir Ondan ki Eytiqatda salamatdır, yalan danışmır başa düşür belə şeyləri Ondan İkinci də bunlar hamısı şayədir Həh Şahiddir bu sənin üçün çünki məsələn bir yeri adam çox gətirmək üçün ona reklam olunur. Məsələn necə? Ya yalan formada ya da Allah bilir. Ya ola bilər Allah Tala şəfa versin doğrudan da orada. Yox, versin, imtahana çəksin insan orada. Əvvəl Və ya məsələn o heçdədir. Cinlərdən gəl, deyəllər ki, belədir. Cinlər yadı yadıla şa, bəli, o kişinin qanında belə quzudu, keçirdi, çəpişdi nevəliyim başa ağdıyı, kışlar qaradın elinə Yəni inanma olmaz Şafiq dediler ki gör söz ki birden gör söz uçur Dilak gör söz inanmayın uçursa Hatta kitabı sünəni gedməyəcə onu gələk böyle şeylər bunu danışan da bu şeyləri Şeytan yada düşmür Cinlər yada düşmür Üməyətlə pis insanın pis şəyə vəadir edən ilə yada düşmür E birləki ha nə olar Allah'tandır Həndətdə Ona görə onlar neyirlər? Məsələn, ya tiyatrda Məsələn, səhni qururlar məsələn. Gəlir biri Göyki axsıyır Cəmahtı, adam cəmahtı Yəni, oradakı baxırlar Bir dənə belə Dən kimi Gelir futbol oynamağa Cəmaht dili adam Görürsün, dəhşət oldu Onda bani sala bağlayaq Nə qədər şikəstlər var. Medin su da bağlansın hamısı, TİB universitetiz, adı hər şey. Gecsinə olar, əbidən tang tang hamısı sənsə Yəni <Gülüyor> yani, e, insan görək Allah Subhanahu aləh verir. fikirləşəsən. Elədir? Fikirləşəsən görək. Allahu əkbar. Yaxşı, sonra eee Bəqara 255 Bəqara 255 Bəli Taha 109 Bəqara 158 Bularamısı si, O 3 dənə şərt ki var idi 3 dənə şərtlər orada var Bəziləndə 1 dənə şərt qeyd olunur Bəziləndə 2 dənə Bəziləndə 3 dənə şərtlə qeyd olunur Həmsinin ə, ə, ə, ə, Təbii ki Bu şükrlərə şəfaat Bidətçilər də biraz az təhlükədədir O bidət yalnız ki, küfürdür, bidətidir Onlar da biraz az təhlükələ olacaq onlara Şəfayət Allah bilə, onlara olacaq yoxsa yox Lakin qeyrilər, nəysin möminlərə İnşallah, əgər böyük günah sahibi olubsa Şəfayət olacaq onlara Aydındır Şəfayət olacaq Və ə, Ümumiyyətlə Bələ hədisləri danışanında, məsələn, avamlar zəni yanında lazımdır ölməsələn, şəfaiyyəti növlərindən xüsusən, axırıncılığa danışmaq. Ha, onlar deyicək, əşklanmadına olar, bir az qalasın cəhəndirdə, sonra çıxarım da. Avam da, ənamaz qılmıyım, zəni. Aydınləyək. Çünki, cəhəndən qavanda danışanında hər şey danışmaq olmaz. Ona görə, hələtdə, alimlər də cəmatın qavanda bəzi mövzuları bəyənməyiblər danışmalıdır. Çünki düzgün başa düşmü zeylər. Hələb cəhəninləndə onu elə fikirləşir də. Öyle fikirləşir ki, bir ikdən üzündən vuracaq ilə bəl, qarından bəl qutardı. Ulanı da artacaq ilə. O <gülüyor> elə fikirləşir. Görmüyü baxı, eşidmüyü, qafildi. Bə buna görə. A sonra deməli, İmam Əhməd rəhiməullah, yəni bu qıssa şəfaətdən idi. Yəni, şeyh rəhiməullah Deyir ki, imanubi şefaətin nəbi İman gətirmək ki, peyəmbarsan şefaət verəcək Və cəhənnəmlən Girənlərdən çıxacaq O vaxt ki, yanıblar Artıq kül olublar Çıxarılacaqlər Və onlar gələcəklə bir çay var orada Cənnətin qapısının qabağında Çünki cəhənnəmlən çıxıb O çayı girəcək Hə O çayı girəcək, o çayda Girib çıxacaq belə, sonra girecək cənnətə inşallah Təmizlənəcək də hmm. Və şeyx dedi ki, rahməndə belə Qeyfəşə Allah Allah istədiyi kimi Və necə istəsə o cür İnnəmə huvəl imanu bihi Və tasdiqo bihi Fəyəd vacib budur ki, iman gətirmək Və təsdiq eləmək qutardı Əl-Rusunma cəman bu məsələdə Və sonra şeyx rahməndə Buyurur ki, 22-ci qayda İmanu annəl-məsih Yaxrucu məqtubun beynə eynəyi kafir Vəli əxadisu ləticəəd fiyyə Vəli imanu bəən nədəli ki, kain Və Şeyxdə Rəhamə deyir ki, həmçin iman gətirmək lazım ki, Məsih Dəccal Gələcək və iki gözünün arasında yazılıb ki, kafir Və hədislər bu barədə kifayət qədərdir Və bu labuddur və iman gətirmək buna vacibdir və İnşallah bu Dəccal məsələsi qalsın gələn dərsimizə Yaxşı, Allah bilir